Jó napot kívánok a Klubrádió Irodalmi Műsorának mikrofonjánál, Martonéva. Mai ünnepi különkiadásunkban Fodor Tamás olvassa fel Vásárhelyi Miklós 1945 és 1960 közöttre visszatekintő emlékeit. Vásárhelyi nem hallgatja el a valóság részleteit pontos, objektíva visszaemlékezése. Beszámolójából pontosan ismerhetjük meg az 1956-os forradalom eseményeinek politika történetét. A szöveg alapjául szolgáló interjút Hegedűs B. András és Kozák Gyula konspiratív körülmények között rögzítette 1987-ben, melyet jelenlegi formájában Kozák Gyula vásárhelyi Miklós születésének századik évfordulójára szerkesztett meg. A következő órában részleteket hallhatnak a műből, Fodor Tamás felolvasása következik. Tulajdonképpen már 45 végére kialakult a Szabadnépnél a klasszikus csapat. Én hoztam a Szabadnéphez Kornai Jánost és Kendepétert. Az ő révükön ismertem meg Gimes Miklóst, aki szintén rajtam keresztül került a Szabadnéphez. Naponta részt vettem a szerkesztőségi értekezleteken. Aki naponta érintkezett révaival,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 Úgy emlékszem, hogy mi egyöntetűen rábeszéltük Júliát, hogy erről mondjon le, mert azért rajk nem volt Bajcsi és akkor nagyon sok helyen mondogatták már, hogy addig, amíg ő hatalomban volt, ugyanazt csinálta, amit aztán veletettek. Nagy temetésre számítottunk, de semmi esetre sem egy ilyen méretű és hangulatú tömegdemonstrációra.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 Előtérben a Háttér. Klubrádió. Ünepi külön kiadásunkban Fodor Tamás felolvasásában haladták Vásárhelyi Miklós emlékezésének részleteit az 1945 és 60 közötti időszakról. A felolvasás teljes változatát, amelyben Vásárhelyi az 1944-es eseményekről és a börtön utáni évekről is mesél, műsorunk blogján, a belső címen találják meg, ahol a többi adás is meghallgatható. Megköszönöm figyelmüket, Martonévát hallották. Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.